בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ל', מיוסד על תורה מ"ו, בליקוטי מוענתיניאנה. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות ה', ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. כלה שארי ולבבי יצאו לבבי וחלקי אלוהים לעולם. צמה נפשי לאלוהים לאל חי, מטה אבוא וראה פני אלוהים. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? השבעתי אתכם, בנות ירושלים, מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ריבונו של עולם מלא רחמים, אוהב עמו ישראל, גדול העצה ורב העליליה. אתה יודע את עוצם ריבוי המניות המונעין אותנו מדרך החיים. אשר עמדו כנגדנו, כנגד כל אחד ואחד בפרטיות, כחומות ברזל וכנחלים שוטפים ונערי אש. סבונו גם סבבונו מכל צד, סבוני כמים כל היום, הקיפו עלי יחד. ומריבוי המניעות נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו. אבל אתה, אתה הודעתנו בעכמך הרבים שגם במניות בעצמן, אתה בעצמך נסתר בהם מרוב אהבתך את כל זרע ישראל עמך. ומישהו בר דעת יכול לגשת לתוך חשכת הענן והערפל, דהיינו לתוך תוקף התגברות המניות ולמצוא שם את השם מטבח. כי שם במנייה בעצמה נסתר ונעלם השם מטבח. אבל מה יעשה אנוכיה חסר דעה אשר מעוצם חסרון דעתי, אני עומד מרחוק זה כמה זמנים שאיני מתגבר להתקרב אליך מחמת ריבוי המניעות המפסיקים לפניי כחומות ממש. ובאמת אני יודע קצת, ואני מאמין באמונה שלמה שיש בידי לשברם ולבטלם, כי באמת אין להם מניעות כלל. אבל אף על פי כן הם מתגברים כנגדי ומשתטחים לפניי כל כך שאיני הדרך לשברם ולבטלם. על כן באתי לפניך מלא רחמים. אך אונן לאדם דעת, שתורני ותלמדני, ותודייני דעת ותבונה וחוכמה ושכל אמיתי ועצות אמיתיות בכל עת, באופן שאזכה להתקרב אליך באמת ממקום שאני שם עתה, ולעבור ולדלג על כל המיניות המשתטחים לפניי. ואזכה לידע ולהאמין באמת שכל המיניות הם רק באחיזת עיניים ובדמיון בעלמא. ומי שמחזק ליבו ומתגבר כנגדם בתשוקה גדולה ורצון חזק להשם יתברך, הם מתבטלים כנגדו לגמרי. עד שאזכה לבטל ולשבר כל המניות שבעולם, הן המניות מאחרים, הן המניות מתאוות גופים המגושם, הן כל מיני מניות שבעולם המונעים מדרך הקודש, מדרך האמת, כולם אזכה לשבר ולבטל ולסלק לגמרי. עד שתיתן בליבי כוח וגבורה לכבוש את יצרי ולהתחזק בלבי בגבורה גדולה ובהתחזקות גדול לעמוד כנגדם. ולבלי לירא ולפחוד מהם כלל. ואז כלנצח המלחמה בשלום. ותרחם עלי, ותושייני ותצילני ממניעות המוח, לשם כל הקושיות והסקות והבלבולים הבאים על המוח לערער אחרי הצדיקים והכשרים שבדור, או לערער חס ושלום אחרי מידותיך. שאלו המניות של המוח הם גדולים מכל המניות שבעולם. כי מי שמוחו ולבו חזק באמונה שלמה בהשם יתברך ובצדיקיו האמיתיים, אין שום מניעה שתמנעהו. אבל כשחס ושלום מוחו ולבו חלוקים מהשם יתברך ומהצדיקים, ונופלים בלב קשיות עליהם, אלו המניות קשים מכולם. ועל זה באתי לקרוא ולצעוק ולזרוק אליך, כי אין לי שום תקווה להנצל מהם כי אם לצעוק אליך. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן, שמא אדוני קולי אקרא וחונני וענני. ועוזרני ורשיני ואצילני ומלטני ופדני מכל מיני קושיות וספקות ובלבולים ומניעות המוח. לבל אסתכל עליהם כלל, ולא יעלו ולא יבואו עד אל ודעתי ומוחי כלל. רק אזכה תמיד לידה ולהאמין באמת באמונה שלמה וחזקה ונכונה, בלי שום ספק ובלבול ונטייה על הצד כלל. עד שאזכה להתחזק ולהתגבר גם על המניות והמסכים הגשמיים מבני אדם אחרים, או מתאהבות גופי. להתחזק ולהתגבר, לעמוד כנגד כולם ולכנוס בדרכי ה' באמת. להתקרב אליך ולצדיקים מוכשרים אמיתיים, ולעובדך באמת ביראה ובאהבה, ולסור מרע ולעשות טוב. ולהתחיל ולגמור כל הדברים שבקדושה שהם רצונך באמת חיש קל מהרע. ותרחם עליי בכל עת שיבואו על ליבי חס ושלום קשיות וספיקות לערער אחר האמת חס ושלום, שתכף אזעק ואצעק ואקרא אליך בקול חזק מעים כהלב, ואתה תענני מיד ברחמך הרבים. אשביע ותאמר הנני. כי אין לי על מי להישען לעמוד כנגד כל המניות, בפרט כנגד מניות המוח, כי אם עליך אבינו שבשמיים. עליך לבד אני נשען, ועל חסדך הגדול אני בוטח, שתורני ותלמדני איך להתגבר, לכנוס לתוך תוקף התגברות המניות, ולהתקרב אליך על ידי מניות דייקה. כי גם בהם בעצמם נסתר השם יתברך בעצמו, כי לגדולתו אין חקר ומאוד עמקו מחשבותיך. ואתה מרום לעולם, אדוני, וכל מה שאתה מסבב עם האדם, אפילו מה שנדמה למניעות ועיכובים, מדרך הקודש, הכל לטובה וישועה נפלאה. החם עלינו ולמדנו, ואורנו, וחזקנו ואמצנו, ותן לי ולכל ישראל כוח וגבורה בלב מן השמיים, שמעתה לא יירא ולא אפחד עוד משום דבר שבעולם. רק אהיה בכל עת כגיבור לערוך מלחמה בלי שום פחד, משום תאווה, ומשום מחשבה, ובלבול, או משום אדם, ומשום דבר שבעולם כלל. באופן שאזכה להנצל ולהימלט מכל מה שאני צריך להנצל ולהימלט. ולא אשוב עוד לחיסליו, ולא אפגום שום פגם כלל. לא במחשבה, דיבור ומעשה, ולא בראיית עיניים ובשאר חושים. ותחזקני ותאמצני לדלג על כל המניות ולשבר ולבטל כולם ולכנוס לתוך הקדושה באמת, ולהתחיל מעתה להתקרב אליך באמת לאמיתו כרצונך הטוב. אבי שבשמיים רחם עליי מלא משאלותיי ברחמים, כי אין לי שום תקווה כי אם על תפילה ותחנונים ועל כוחם הגדול של הצדיקים האמיתיים. ואתה הטוב בעיניך עשה רחם עלי למען שמך, ואל תטשני ואל תעזבני. עוזרני, ראשייני מלא רחמים, פועל ישורות בקרב הארץ. ועשה את אשר בחוקיך אלך, ואת מצוותיך אשמור מעתה ועד עולם. עננו ה' עננו, כי בצרה גדולה אנחנו בתוקף הגלות המר הזה. והעיקר הוא גלות הנפש, מה שתאבות הגוף ובלבולי המוח וריבוי המונעים מבני אדם. כולם הסתרגו, עלו על צווארנו למונענו חס ושלום מדרך החיים. חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת אמיתי באופן שנזכה לעמוד כנגד כולם, ובלי להסתכל עליהם כלל, ולהתקרב אל הקדושה באמת ולמצוא אותך תמיד בתוך כל תוקף התגברות המניות. כי בהן אתה נסתר ונעלם ברחמיך הרבים ובאהבתך הגדולה אותנו, עמך בית ישראל. עוזרנו למצוא אותך תמיד בתוך תוקף ההסתרה והמניעה. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, אטה אל אוזניך ביום אקרא מהר ענני. קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה באעולות דבחי תרועה. אשיר ואז אמר על אדוני, ישמע אדוני כולי אקרא וחונני וענני. פני אלי וחונני תנה עוזך לעבדך והושיע לבן אמתך. עשי מיאות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה ה' עזרתני וניחמתני. יהיו לרצוני מרפי והגיני בי לפניך ה' צורי וגואלי אמן ואמן.